59. Béreltünk egy házat oxford -sörben. Csak egy helyet akartunk, ahová időnként elvonulhatunk az örvény elől, de notkotból is, ami bájos ugyan, de kicsi, szép lassan kinőttük. Annyira eldúr volt a helyzet, hogy fel kellett hívnom Nagyit. Mondtam neki, hogy új lakóhelyre van szükségünk. Kifejtettem, hogy Vili és Két nem egyszerűen kinőtték notkotot, hanem elmenekültek onnan a sokféle elvégzése váró javítás és a hely szűkössége miatt, és most mi is ugyanabban a cipőben járunk. Két rakoncátlan kutyával és egy hamarosan megszülető kisbabával. Elmondtam neki, hogy egyeztettünk a lakáshelyzetünk kérdéséről, a palotával, és több ingatlant is felajánlottak nekünk, de mindegyiket túl nagynak találtuk. Túlságosan fényűzőnek. Felújítani pedig túl drága lenne. Nagyi elgondolkodott rajta, és néhány nappal később visszatértünk a témára. Frogmore, mondta. Azt mondott, Frogmore, Nagyi? Igen, Frogmore. Frogmore House. Jól ismerem a helyet. Ott készültek az eljegyzési fotóink. Nem, nem, Frogmore Cottage, Frogmore House közelében. Eldugott helyem van, tette hozzá. Alig látható. Eredetileg Sarolta királyné és lányai, majd Viktória királynő egyik tanácsadójának otthona volt, később pedig felosztották kisebb lakóegységekre. De újra össze lehet nyitni. Szép hely, mondta Nagyi. Ráadásul történelmi atmoszférájú. A koronabirtok része. Nagyon kedves hely. Mondtam neki, hogy Meggel imádjuk a Frogmore Gardens-t, gyakran járunk oda sétálni, így... Így mi lehetne ennél jobb megoldás? Figyelmeztetett. Most részben építkezési terület. Olyan, mint egy kagylóhéj. De menjetek el, nézzétek meg, és jelezzetek vissza, hogy tetszik-e. Még aznap el is mentünk, és igazat adtunk neki. A ház mindkettőnket megérintett. Bájos hely, meg annyi lehetőséggel. Igaz, hogy a királyi temetkezési terület mellett fekszik. Na de mi van akkor? Nem zavar. Nem fogjuk bolygatni a halottakat, ha cserébe ők sem zargatnak minket. Felhívtam nagyit, és azt mondtam, hogy Frogmore Cottage egy valóra vált álom lenne számunkra. Nem győztem hálálkodni neki. A beleegyezésével tárgyalni kezdtünk az építőkkel, tervezgettük a minimális felújításokat, amik szükségesek ahhoz, hogy lakhatóvá tegyük a helyet, vezetékezés, fűtés, amíg a munkálatok zajlottak, arra gondoltunk, hogy oxford sörbe költözhetünk. Nagyon szerettünk ott lenni. A friss levegő, a zöldellő földek, plusz sehol egy lesifotós. És ami a legjobb az egészben, számíthattunk apám régi komornyikjára, Kevin tudására. Ő ismerte az Oxford-sőri házat, és tudta, hogyan lehet rövid időn belül otthonná varázsolni. És ami még ennél is jobb, Ismert engem, a karjában tartott csecsemőként, és barátja lett az édesanyámnak, amikor a Vinzori kastélyban bolyongott egy megértő embert keresve. Mami volt az egyetlen a családban, aki valaha is a lépcső alá merészkedett, hogy szóbáljon a személyzettel. Sőt, gyakran leosont a konyhába egy ital, vagy harapnivaló mellett tévét nézni Kevinnel. Anyu temetésének napján Kevinre hárult a feladat, hogy fogadjon engem és Willit, amikor visszatértünk Highgrove-ba. Felidézte a történteket. A bejárati lépcsőn állt, várta a kocsinkat, és elpróbálta, mit fog mondani. De amikor megálltunk és kinyitotta az ajtót, én neki szegeztem a kérdést. Hogy, mint Kevin? Milyen udvarias öntől? mondta. Milyen visszafogott gondoltam én. Megrajongott Kevinért, és ez kölcsönös volt. Ezért azt gondoltam, ez valami jónak a kezdete is lehet. Az égetően szükséges környezetváltozás és egy nagyon is szükséges szövetséges, aki a mi oldalunkon áll. Aztán egy nap lepillantottam a telefonomra, SMS-t kaptam a csapatunktól, felhívták a figyelmem a The Sun és a Daily Mail szaftos szenzációhajásztorjára, amelyben részletes Oxford Shirt fölülről ábrázoló fotókat közöltek. Egy helikopter lebegett az ingatlan fölött, egy lesifotós lógott ki az ajtóból, és a teleobjektívjével célba vett minden egyes ablakot, így a hálószobánkét is. Ezzel hát véget ért az Oxford sőri álom.